Можна всеньке життя з однієї миски їсти, на одній подушці спати, спільних діток привезти й вин'янчити. А до пуття й не розгадаєш, і з ким судьбу навпіл ділиш. Ти ж згадай, Маріячко, як тільки Яків зрозумів, що має свого велосипеда вміє на ньому гарцювати. Його мрія, така до одору невідступна, що він ладен був на все заради неї, Може, навіть закрив би очі на справжню Варварину зраду з блажієм. Така немилосердна була його забаганка. Стіснилася, і він одразу ж охолов до неї. Може, тому, що, як виявилось, їздити на велосипеді може й дитина. І Оксен, в якій знову почав ходити пішки, велосипед потихеньку іржавів усінця, аж поки Варвара не подовкла ту рогату сатану замашною машною довпнею. Потім доконала сокиру і поночі віднесла в ліс, на те саме срамне місце закопала, а зверху ще й бузину посадила. Катеря докінчила розповідь, але перед її очима сумовито усміхалася гріховодними, чорно-оксамитовими очима на іконному лиці Варвара, ідучи з лісу і з похорону того треклятого велосипеда. Блискучий язик заступа ловив холодний мід'який місяця на забабленні свіжою землею Варварину п'яти. Заступ Кволо погойдувався на її плечі, як гвинтівка воїна, який іде здаватись в полон. «Сміється чи плаче Варвара?» Надто темна ніч, щоб розглядіти». «Сміється чи плаче, йдучи до свого Якова?» «Про що вона думає, поволі йдучи дому?» Про що вона думає, знаючи, що яків бачить уже третій сон, у якому йому знову й знову вмариться власний кінь? Хай навіть кульгавий з витеклим оком, потовчений паршею, але власний, сміється, чи плаче Варвара. Може, вона поховала свою буйну жіночу сміливість, якою наласувалась волю і раптом злякалась сама себе, всемужності своєї краси? Може злякалася свого хмільного зухвальства. Останнім вибухом її сміливості було те, що вона змогла викопати яму, вкинути туди покорчене залізяче, не зморгнувши вкинути в яму свою непорочну гульбу, засипати землею, затоптати босими ногами, замести слідку щем синєї бузини, мовчки справді тризно і спустошено вертатись до хати. Отак Вілл, що напастся трави і запив її водою, Підходить до свого ярма, починає його лизати. Сміється чи плаче Варвара? Схлипує Марія Добродійка. Ніхто в Богданіці вже й не знає її справжнього прізвища, бо бригадер та записує її у відомість на трудодні Добродько М. Отак, як почували жінки, коли приступив до керма Загреблянської бригади, лише в шкуровій сільрадівській книзі значиться якась «Корінна Марія Минівна». Але навіть секретарка Параня, письмо якої показують першокласникам на уроках каліграфії, бути довго думати, загинати пальці, закочувати косуваті очі під маленький лолбик, гористими дрібними, мишечими зубками кінчик учнівської ручки і довгих вимучених гаданнях відповість. Зайдіть, пожалуйста, завтра, мені з депутатами треба порадитись. Обдивляється розсториганий вітромнушник із старого сонячня чиння. Висмукує перестеглі стебла, згрібає зрізаний сапою полин із межі. Правда, ніби все життя тільки це й робила, в'яже тогі полинові війники. Затикає ними дірки, примуцовує іржавим дротом і дедалі голосніше схлипує. «Що з тобою, Марієчко? Катря, долаючи судом у крижах, підводиться з приспи. «Господи, як урвався Варварин і Якова Талан!» Так любились обоє. Так дитинки ждали. Я вже з Іваном жила, вже маленького Іванчика в череві чула. Товарка навіть приходила до мене вивідувати бабські таємниці, від яких у мене самої каплуни виступали на щоках. І зараз соромно, катрусю. Дуже вони хотіли дитинки. Земельки їм тоді саме нарізали, тільки й жити. Пригадую, мій Іван того вечора потиралися до білі на морозі руки. Глибонь ходили в ягодин погас. Підморгував мені, озираючись по хаті, примовляв, покумаємось з Яковом і Варварою покумаємось, бо дуже рішуче м'яків пішов до своєї Варки від його до Богданівки. Я йому всякі такі багічки розповідав про Адама і Єву. Ну, про всяке таке, що він ще з переденського шляху поперед мене дав хльору до своєї Варвари. Марія на підборіддя дивно затремтіло, збачилося в дрібно вив'ялену картопельку. Яка луснула гірким жіночим плачем. І тії нічегечки вони обоє вчатіли. Може ж, вже й дитиною була.